بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه الله جل وعلا فندروј бојтом бртин димта фаде крком да вдоза бекме та алла ут шофе мухамеден салла الله عليه وسلم ми фамилијати ми шокот да живота чин ди ке друг на туре денин на фон то ксај бота та неро лазор име да сад алдулен на такмин тон me hadithet që i ka përmledhim anë Bukhari vë Rahimullah në libën e ti e ladeve lëmufrat. Kemi marrë të kapitu që flasin për fëmion dhe hadithet që rikujtojnë dhe odhëzojnë prindrit për begatin e fëmiot. Së pa dyshim se fëmio është begati në esencë por është edhe sprov dhe kemë vërmendo në takimin e kaluar se fëmio mund të bëndryshime në jetë në prind e ti edhe në aspektin pozitiv përra në aspektin negativ. Kujdesi te për për fëmion edhe lidhja te për me te mund të sitë një rjut pasoja, dhe më thonë, jutë mira në raport me uthtimin e ti në këtë dunja dhe këtë laot të zogjell. Mund të jashtonë kopracinë, mund të jashtonë frikën, mund më në nëgudzimit, e shumë të tira që nuk e ka pasë atëherë kërë nuk e ka pasë fëmion. Përndaj fëmi ju jo është të përtesë është begati, është kënërsi, mirë po do të retuar si begatit e tjera në raportë më Allah në të varë e kotala, që nënkuptan falenderimin dhe Allah në gjellë lehu ala, dhe që këtë begati të në ashtënë dhe ma tepër adhurimin edhe dhe të në ashtënë dhe ma tepër kujdesin për Allah në gjellë lehu ala dhe ju e kunder tha. Mërdo më bëkheri u Rahimullah që e të përmendë do tëtë edhe hadit e tjera dhe se trajtimi ndaj këti fmiu duhet jetë bëj bazën e dëshruisët e mëshirës. Dhe se njerëzit që nuk janë të uzuar muzhimet e islamet veçenit kaluarën kanë pasur një bindje, ka qenë të radit, që sa më në distansë ndaj fmiut, më te për burni të regoat, më te për gudzim dhe më te këpë të tërni tërimri të reguat. Asa, Bukhariu Rahimullah bja në hadite që flasin për të kondrë tënë. Se Usan, për kondrë fakte që ka qenë një riu më i guzim shumë, një riu më, më tërem, ka qenë një riu më i mshër shumë. Përnda i mshira dhe dashuria nuk bja ndesh me guzimin, nuk bja ndesh me tërimin. Njësë mëndojnë që sa so ma arrogant që është më tërem ashtë. Sa ma i më të e për dhemëshuri që ka, realisht më pak i guzimë shumë bashtë. Këtos gjela nuk lidhën kështë më zveta. Por shabën në më minë për këtë është pegamberin so. a.s. Në dajë ka s'il adith në Beraj ibn Azim për djallahu ta'ala anhu, e si thotë, Rajtu në nëbija sallallahu a.sallam, wa wal hasanu ala atiqihi wa hua e kul, Allahum e inni u hibbuhu fa e hibba. Thotë Beraj ibn Azim për djallahu ta'ala anhu, Ne kanë pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam së bashku me Husajenin e së bashku me Hasanin, e Hasani ishte në krahun e tij. Ndërsa pejgamberi thonte, o Zot, unë e dua kët, dua edhe ti. Ktu kemi diçka të dobi nga dobit që mund t'i përmendim është se pejgamberi alaihi salatu wasallam, sikurçi përmendna, përkund angazhimeve që ka pasur për kondur ngarkjes vetëm ato që ka pas, ka gjetë kohë edhe për familjen e tij, ka gjetur edhe për fëmijë. Dhe kjo më sotor e duam. Nuk duam që njeriu për shkak të angazhimeve të shumta që ka, pa çfarë do të qofë këtu në një, që realisht këtë përkthehet në distancë e tij nga familja e tij dhe nga fëmijët e tij. Jo ora dallën duhet që dëgjojmë për shkakun për njerëz që mund të jenë të angazhuar, mund të jetë për shkakun në punë caktuar, thotë, nuk, nuk nuk nuk ka mundsiasmit më i paqëta rritë fëmijë aftë nuk e sheh çu çdot më laps. Donohon, koha njiësh nuk din çë fëmijë atë, për shembull as në klasë është, as çfarë suksesi ka, nuk din as detalet, më elementare të, no, bon që nuk osht që nuk osht form e duhur, kujdes për këtë beqati që Allah ta ka dhënë. Po t'losum çikunili pasat këtë ku më edukoi, më mësua këtu më radh. Dhe sa tho që njeritë ankohet për, donohon, sa njerë të ankohet për në, ëë angazhim që i ka për punë që i ka, nuk mund të jetë më i angazhuar se Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem. Po dish, do të më të më ngarkuar saj. Prandaj duhet më gjetë kohë për fëmijët, apo sepse ka lut me nipin e tij. Me nipin ka gjetë kohë, mos klasë për fëmijë, di që ka obligim u kujdes për, te, njëri për, isi, për naj, fëmijo, të njeriu në përgjithësi apo. Prandaj fëmija t'ndronë vazer. Po edhe gruaja, nuk kanë nevojë vetëm për aspekti material, po në pjyblej, unë pyëdhu, a shkëdheni diku? Sa shkëptan? Ataka në aspektin atë për asming shpirtënor. Ataka në për aspektin emocional, për afërsinë që demonon, në rast hetuar vetëm në afërsi. Mepo çet mëftohet mbas më pikë material, mi u blet diçka ose më jodhën diçka të caktuar materiale, sa më i jet prej preciz ke absorbtësh në kësht përputhje me udhëzimet e pejgamberit alayhis sallam. Dhe shoj përgjithësisht më jet frojën që kanë i vizituar shumë nga palë të ndryshme, nga delegacione të ndryshme, se ka përguhë ka që publikisht të shpreh dashni për fëmin që ka. Dhe një e këndurin ka njerë të tërpë me thonë që dënë fëminë, me majnë preha në kone. Njëra të qëllat kanë qenë nga kaluar, por që kanë diku pasaj në raporte, në aferësi. Dhe nga, dhe më thonë, kja kaluen të të njerë një ekstrem tjetër, mënku, nga aferësi e madhe me fëminë dhe kujdisë për të, humbinë kujdisën për allan një gjerë gjalu. Për me plësu fëmijës kushtet, nuk shikona është elejuar, ës Kështë ekstremit të të tërë për shampë, nga jo që ka qenë të e kalivorëm. A të i përgambirën Isha Sallem, publikisht, pa, dhe me thonë, asë një ngarkese, pa asë një kompleks, ka shprejo dashni që ka për një për një për një të tijë. Dhe qëta shëtën, dhe këtu kemi edhe, dua me bupër, e bua dua për fmijet, që Allah gje le vërëm i lëzu, Allah gje le vërëm i bërë nga ata që i danë e kështë më rrath nga se përpjekja një rivet për tja dalë në situata saktuara, duhet gjithë së ditë të shëshrujt me lutje. Pa tjetër, që ka një pegameron, gjithë do përpjekje që ka bo, për punë saktuar, e ka shëshrujt me lutje. Ka bo do. Edhe në aspektin e ozimit të poplitij, edhe në aspektin e betejeve, luftëve, edhe në aspektin e shumë gjërëve tjera një që ka pasë, e ka shëshrujt me do. Përndaj, e, doaj ashtë, doaj asht në lloj uh, manifestimi praktik i ajetit i ja ke na'budu i ja ke nasta'in. Do no, ne ka, do ose po them kështu mos përgjithësoj, mirë po, ë uh, prej prej mënyrave më të kompletuara të kuptimit të drejtë të ajetit më të mall në aspektin kuptimor të Kur'an i ja ke na'budu i ja ke nasta'in. Un, është doaja Pse? Ese doaja është edhe adhurim që tu ija këna abudu Doaja është i badet Doaja është adhurim Andë e është adhurim ija këna abudu manifestuët mas mirin doa Pas ta ija këne stajinin doa Une i mora sëpimet e mija umunua mazot të ndihma mija dojnë këtë aspekta Që doaja përmlihet edhe i badetin edhe i steanën edhe kërkimin e ndibës nga lavë të barë e kotarë. Kështë i rio, edhe në aspekt në edukimit të fëmijëve, ullëzimit të familjes ti, duhet shumë me bo do, duhet shumë me bo do. Nuk po the me bo doa shumë, pa shambull, në Ramazan, në Gjuma, ja, ja, në gjdo dit, me dhjetër e herë, me bo lutje për familjën e tijemë. Kjo është e kërkuar. Prind për fëmijit, fëmijit për prind e tjune, blohë Në përresi, me lutë Allah në Gjellewana. Por jo me ka lutë, përshamun, në është vedhe ditë, edhe në është asikujtohet kër është lutë, a ma si duhet, me vëmendje, me fokus, me sënim cektuar, <coughs> me kërgjët cektuara, është lutë që Allah në Gjellewa të jep udhëzime, të jepë Allah shëndete, të jepë bereqete, të jepë dashrije, respekt, e kështë më ratë, në aspektin familjarët. Në daje dhe edhe, Pekamberet të ka pështu, Allahum e inni uhibbo, A Zotë une dua, andaj dua, a Zotë etatihapë. Kasat që Allah hu a danë, për të shumë se gjethat mjetë pasaj vinë njën njënjë hapë. Pasaj Bukhari urahimullahi vazhdo një kapitët të do këthën, Babë al-waladu kurratu l-ainë. Të do të fëmiju është, kurratu l-ainë. Qëka është kurratu l-ainë? Kurratu l-ainë është Uh, freskija edhe knetësia e shpirësit njerit apë. Pa e ka përdojnë ajnë synin, dhe me thonë, fëmiju është që kur të shë, kur të shikon, dhe me thonë, uh, të sild disponim, të sild knetësi. Ama, jonë që do të gjendje kur e shetë sild knetësi e jetën. Dhe fëmiju është knetësi është të vërtit, dhe sartë të shë të frani një faloj disponimit veçantë, Por janë gjendje caktua, kërshka këtuat, kjo është dhe gjendje, ato. dhe ka si një rast gjatë që i të rastin nuk ka lidhe direkte me kapitillin, përveç pjesë të fundit, ato. e kjo është dhe më nga fiku i ulemave që si e në argumente, edhe ju i të të argumenti është argument, ju i të të argumenti si lë është argument për ato që të me përdojë, mirë po, e sirtë terren pasi që ka dobi të tjera të krye ti e merr dobin e asaj që përmendet por edhe dobitë të tjera thënë ne kanë një rast të gjatë the monta një rast të Miqdad ibn Aswad radiyallahu taala anhu nga sahabët e pejgamberit alayhi salatu sallam onchë e shpërcit nga Juben ibn Nufair rahimahullahu kaçi nga Tabenit Thot, një ma, pra neve, po sahabin, thon, aineni, që u xhelës në il-Miqdad ibn al-Aswad yoman. Ne ditë që më qiem bashkë me Miqdad ibn al-Aswad. Edhe kaloi një njerëz pranë kur ka pas sahabin, shokun e pejgamberit, saushem qafon, "Tuba lihataini al-ainaini alletaini ra'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Që një shikë kalu tha, "Lum për këta dy sy që e kanë parë po Muhamedit sallallahu alaihi wasallam." Ai saobe ka thënë, "Këta tabiuni ka kalu" edhe kër ka pas sabën, ka thonë, lëmë për të dy sy që e kam po përgambinë në sëselem. Ka thonë, vëllahi, le uedit në, thotë pashazut në madhë, edhe na këshumë pas sef shumë, që, të këshim pa që ke pati. Përgambinë në së me ka pavënë. Thotë të fësht shëhit, ne ma shëhit, edhe të këshumë qinë na prezent e dëshmitar, na që ke qinë ti prezent e dëshmitar, edhe na këshumë pas sef shum Festu, këdibë, Dhe posa këtë fjallet gjemë Migdadi, si kur undi, undi i provokuar edhe u gjednua nga kjo që e tha kjo njeri, aftën. Thetë fe gjallë të aje gjemë, u që dita, që falë e bëri Migdadi më gjednua? Njeri nuk tha t'i qka t'ma dhe, që ka përra unë, kjo mundit e thjesht, s'tha kjo t'i qka, dhëmë për t'a dhësi që kam po pegamberin, ali hi s'tha t'u thakë, edhe nga këshumë pasjat fëshumë qenë në atë ku kur, Këne qenë një, të këshum po a dhe na, qëfar këne po ju, dhe të këshim qenë dërshmetarë të asa që këne qenë dhe ju dëshmetarë. Mirë po u idhnu më këdadit, nga shok të peygamber e samë. Kër u idhnu më këdadit, këj njeri që ka qenë aferti, që këj gjubëberi më në ferë, tha u qëdita që ka patu për më idhnu. Pas ta ju këthuj ka këj njeri më këdadit imë këdadi, në ësvet, rrëdhjallahu anu dhe i tha. N Feku në sahabëve, nuk është kuptimit dhe dhe të fjesë, nuk është emocional, nuk është që është euforia, nuk është që është pretendimit, po ata i kanë kuptu begatit me përjesi, kjo është mërën si me kuptu. Ka jetë njësa njërët i kërkujnë dhe begatit, kanë qëmi pasë dhe begatit përshamën sa për kurreshtja, sa për më knaqë, sa për pretendim të zaktum, ja, sa për të kanë kupt O oh, kjo është mirë me kon, po më mund të më dhonjë javë për këtë punë. O më mund të më dhonjë hakun që është duhet se puna. Qëse ti kaqë begati sapo ta më. Kam një shtë basapë i kaqë sa nësiçka. Në mundsi. Po. Fini kur rreshtje e caktuar, kështu më vras sikur se i përmenam. Po. Pa është këto dallim apo. Po por, begati begati, begati më të madhaja, pas besimit në Allah na është mundësia me pejgamberin sazon, por politesi. Andaj thot me Klodi Uh, Qëfar është të një njëri Që të dëshiran Tjetë prezent Në njëjarje Në të zetë Allahu Gjellewana Se ka bu prezent me kona përë Allahu Gjellewana ka bërë që ti mos jesh prezent Këtë njëjarje Pse dëshirën ti masë që Allahu s'ka dosh me kona të jëtu Pse lipli qka që ka s'ka Allahu Gjellewana s'ka dosh me kona Pse Ka thonë Pastaj لا يدري لو شهدوا كيف يكونوا فيه كوه ديناتش تكيش ما تجين برزانت نا تكوه سيء دوتش رجعن دياتي اي سيقور تكيش ما تكون تباسو سيه اي سيقور تكيش ما تجين صحابة نا تكوه فالله لقد خضر رسول الله سسمى قوامون كبههم الله على مناخرهم في النار لم يجيبوه ولم صدقوه والله تتباتوه مزوت من النار Ka njerë që kanë qenë dëshmitar në kodë pejgamberin dhe të samë. Në të këptime, kanë pa pejgamberin, kanë qenë kone ti. Mirë, po i ka hu dhe Allaho me kry në gjëhenem. Nga se si kanë besua, se kanë vërtetuhat me që ka pejgamber. Në që kanë, ka pas në kodë pejgamberin, a ketë kanë besua? Jo, ka pas armeq, ka pas që kanë iftu. Ande ku e din te ku i këshme kona, të samë. Dhe që ka thot, të samë. Më iqtadi Ewa la të ahmadun Allah Azzawajll Idh akhrajakum la të arifun ila rabbekum Pëse nuk këtë fëndrani Allah Azzawajll i cili Prejt që u kësia në dunia Nuk dini tjetër pas të besimit në Allah Që këtë një që këtë shirkë Që këtë një që janë idhë që shumë Begatia ka në rëzërë A një këtë begatia dhe jona Që më prejt që kemi lidhë në nuk dim që këtë As me qenë krishtarë, as me qenë budistë, as me qenë hebrejë, qen. në adi musliman me ko. Ja begatije madhërsh, ja. në hamdullan. Qëka një është më so viteve, kalujnë. Kalujnë e për loj loj, do në bindjesh, loj lebesut njështë, loj loj gjira është kalujnë dhe një një. E pas e buon musliman, e ja adi begatin. E adi ja një medikës e begatije që isha, që është Allah në e fëllur për këtë fejtë të habitësh. Dhe të që pëjnë fëllemi e gite, të jasë, pëjnë këtë bëgatina Dhe më në këtoa të këllonë, ilham dhe nga që pëjnë fëllemi e muslimanë, Allah Nga kemi kallonë në kohë, më shirkë, kënë kuffërë, kënë Për jodhë, e hopë të jetë, të satë Të jekon pëjnë fëllemi e muslimanë, Allah Pëjnë vëzhdit, këllonë dikush, të të të të të të të të të të të të të të të të të të t në që kanë di qëka është latëja, zaja, zë demë jo në 5 dhëzë përës dhëni veçëm zotë në ju të të saddikun e bima gjëa, bihi nebi jukum së në sëmë dë që nga dita pare jetës në dunja që këni marrë është diqka jo vërtëtani se Muhammed është nërguar e lapë tuni la ilahi illallah, tuni Muhammed o rasulullah Mekhdadi Kadash me e reikutu begati qiki nga të njerë të në vëzër se rast t'i gatë, është përdu këtë me nëzhu, me të një me i harru dobit që lidin me gjarin, po përdu rrësht për rrësht, bashkë të rrështi me përruan dobin që tjetë nështë ta ma ma e, e kapshme dhe ma e kuptu shma. Njeri ka herë të në vëzër në në dëshirën e ti për begatit saktuar, nuk e vërim begatin që e ka avta. E nuk e din se të kishë pasat begati nështë në asekrit lirë nës Ti verset begatin që e ki Ose për shambull Shuzi ku në që e ki Shuzi mundësi që i ki Të jepë Allahu gjeleola bereqet në ku e tjetën Të jepë Allahu mundësi tjera Tiritë Allahu begatit Mirë po, dëshërë begati Që s'jan E hun bëja ta që jan Ku e tjetë atën Për në da të këfmiu Të këfmiu për shambull Ndikuj të Allahu gjeleola i ka dhonë Për çikush e ka dom, ku e identifikosh japsh kë aq çëbo me ta? Ai kënaqim e caktimin e Allahu te barekutaala. Ose përshamu, jaka apo Allahu 12 të kisha pos 10, ku e dinë kisha bot ti përshamu? Besimtare kisha bot dietare, ku e dinë xakin? Kënaqim e shikajtka pa Allahu jëllë bola. Edhe mundohu që nga ai pozicion që Allahu të ka dhon, ti je falërues ose ti je në suaj Allahu jëllë kort, caktimi e Allahu te barekutaala. Sa njerëz që apo Allahu fmi kan hub? I kanë umë kuptim të edukimit, i kanë umë kuptim të besimit, i kanë umë kuptim të adorimit, i kanë umë. Andaj, me këtoj dikotojnë me e një akutu begatin që Allah jo ka e. Normalisht, kjo tabit nuk i bon ma misë të sahabet. Darga sëhoj, pa e ku ka shku të arti, qka po të dërshonë në qka që i ka kalu e fërpunë apër. Pse po mirë me gjithë me gjithë që smunë më këthim, më aftër. Meru me këtë realitet. O së merë me ima qinata, meru me realitet Dhe ka thonë, pasaj Miklati, radiallahu ta'ala nëhu, «Kat kufitum ul-belabi ghejrikum, kat kufitum ul-belabi ghejrikum, ka thonë, smhama, belanë sprovën që ka ka nëmër të pegemberi s.a.s. e ka kry për ju e dikosht jetër. Ki pegember që si ka ardhë është sprovu, ka pas probleme, ka pas sprovë apë, me përkra për gamberin S.A.W. edhe me kalun e të sprova di kushtetri ka kuj për ju vë tashfeja ka arritë thunë ilhamdun e la u e qështë në sprova së këm kalun e kështë që qështë a më qështë a më jek, të më të shë qështë a kaluva pasaj ka homi këtër radiall, radiallahu ta'la ta anë wallahi le kad bojithë nëbiyu sallallahu aleyhi wasallam a la eshqeddi halin bojitha alihin nëbiyu në katë fi fëtërëtin o gjahilije. Thot, më i këtë dadi r.a. Thot, është dërgu pejgamberi s.a.s. në kohën më të fështirë që mund të dërgu në një pejgamber në do një herafëm. Ka qenë vlerësimi më i këtë dadit se inëranca, edhe shirku, edhe dëvjimi, edhe arroganca, edhe sprovat, që kanë qenë në kotë pegamberi sa sërëm, kanë qenë situata në më të fështira, që ka mund në një pegamber në të kalur, mu përta që me të apërën. Kështire kanë pasën. Hëtë është dërgu pegamberës të të popëlë të cëtët, dhe me ma thonë, maja yeah, raunë në enë dinen, efdallë min ibadli u thënë. Këta njëse kanë pasën që, nuk ka femat mirë, nuk ka femat kompletuar, sa dhërën i midhujve, pak, mësë këshur të veqë ato, këshur të më të vëzët ka e njerën dësa begati, dësa rritje i këshur veqë ato antë pozitive ama se këshur në hekat a, që e filoni ka bërë parë o knashë së hi e përë ama këshur e hekat ti ka bërë që ato a për hekat njës dojmë i morë o da mëshallah, filoni për shambull, kemë pëllohë ose autoritetë, ose qëshur të mëshallah po bënë së hi mirë për me pasit begati Nuk duhet njërë me që me dëshiru, po të shmukun një gacë që me pagu dhe qmimin, që do begati ka qmimin, e kur vjen puna me e pagu qmimin e begatis, pak njërë dhe pagu në fëmë. Tja, po këtë që me pasë, qëta që e ka firën i po, kjo i bjen që shpesherë duhet me nejtë natën qutë, e shpesherë duhet me u lodë, e duhet me shku ka, e me duhet duhet këtu e me buë këtë, e e allon, e po, be, begati me qefë zbonë, Nëse dënë dikun më arrit, dhëtë komplet me mëna, për. për shambull, nëse dënë njëri me pas, në kuptim të asoj, arritjen dhije, me pas dhije, për, këqërë që kanë pagunjë është për dhije, për, këqërë, ata që i ka për Allah dhije, që i kimi shambull nga djetarët të në hoqëllarët të në, që Allah i kanë gritë me dhije, në të kaluarën, me edhe sënë nga djetarët qënë, mi pas shambull, e shikaj njështëve ka arrit, p që i kajë. Përndaj, kanë pagu shtrajt në shumë aspekte, edhe me lodhje, edhe me do shta privim nga shumë kënjatsi, privim nga shumë do shta qështje që, që, që njështë arëndam të i bojnë zakonisht e kështu moral shumë gjyra, por një, dhe me pojnë ka që me pagu, apë danë. Bene djetarë kanë thonë, nëse danë me konë kërkua si që i di e qështë duhet, duhet diturisë mi adhonë tërë qenjën të në keq ka ki mi adhonë dijes, nash me tjef dijave qpa ka për. Ti habite rrëshkër të habit legjajnë, për shambull, djetarët për më arritë ku janë, sa so kam pagu për libra, për. një nga olematë të thëtë, gjatë kohës, gjatë kohës, po thëmë të studimeve, janë fakultetët, po studimeve, dhe adhën studime, që kam bëmë. Totu duaj libri i Ibn Hazmit rahimullah. Ja duke qani Ibn Muhallan fikh. Po e dashnë hyç qakaon këtu, qakaon libra, libra si don në ndërtim sipër duat apo ai libr. Nuk ka shlibë që letë a janë shkalon jep. Po më ka dortha. Është libri që ka di kur of për gazin gabotimet, po mesotrash i ka thotë vëllimi atën. Atë mirë pse ke sa libra. As kisha para me bljë askë apo më me, me bli. Po e kam shku në, në më vonë, bibliotekën e Libeli Koshit, edhe kompunu pastrues. Ja kom fshirë lokalin sabah e na akşam me paqutim e librave. Sot dje më fshija po. Njëshka shumë më pak më thon, por se librat harishola se s'ka shumë më bafë. Po, duhet, mësa këtë duhet në lodhë një është për këtë përënë apë. Imam Bukhari o Rahimullah, tri ditë se kam po njerë në gjemin, në që ditë imam Bukhari o zëllë në gjemin, edhe në shku me etaku, në shpe. Kër ju ka e për leje me hi, ka thonë, hynë, për ma së ofrënë më asë një hapë të utje, hynë, për ma së ofrënë asë një hapë të utje. Në hymë vje që dera, qatë që atër rreja, të të lebet në zanë së tojnë, kemi hy, edhe s'përëshojmë njërinë, me që përdojëmë në zonë. Bukhariur Rahimullaj ishte e fshehur pas një, si me thonë tash, ulce që e kam posë në atë ko, edhe, me thonë, kuptuam se Teshat i kishtë e shrit për në libra, s'ka popëm që ka medal dhe ti bëndë të të të të tjera. Ka është apshore kër, të kërë, qysha allah, pa, qështu ka më pa kullë më kanajtë, se i ka vjë dhe lipa mi bledë, të atë kur mi bongë, të afë. Këto njëra, kërë një një apsur dhe, së njërë së të kuptanë këto afë. Por që atë i kanë grita Allah së qëllë afë. Edhe, ton, gje, edhe ton, në kohën tonë, gjimë, edhe në kohën tonë afë. Nga djetarë bashkëorë, për shumë, ata që kanë pasë në këtë aspekt pak mate për probleme. Shqeq Albani, Allah e më shërofë, gati ësht e shkru një liber me dorë, së s'ka pas me blinja. Të. Që është përponim i liber të, imam Gazaliut i hevlu me dinë. S'ka e ka shkru me dorë, me pas kupit vid, të kupit vitë, së s'ka me blinjë, liber. Të. Dëmë që meri, kushtë du kuf tira, të tjena, në mora dinë, që ka du kuf të, që është që e veç, kam qefën e vala. Po, këpun me qefës shkanë. Që ata që Allah i ka përmenë që e në gjennet. Kam qef me shku në gjënëhet të dhënë, ja, nuk kam e qef, kam pagu qmimë, ndështë kjo ka qenë aje pjesë edukative që ka dhështë më këtoj më ka dhëtë t'i pagu, pagu në këtë sena, vëllohë, aje t'i gacë me pagu, aje shekon t'i gacë me pagu qmimin e belasë në këtë përgamerët, ka nërë që kam pagu, vëllohë për juve, të është që e këni së tamirahat, për të nëve që shu të më të lëzra për ka qëra atë aski frikë ata qëllë dikush deran atë bërtet kusha e dikush e ka pagu belan e që sajnë se kër begati ka qene para prim e sëpruvë gjdo begati e ka një sëpruvë për para po pa edhe ka një sëpruvë mas për. e ka pagu dikush me kohë në kur me nëzhe ka qelë gjamin veç vetë marë mu falë po kër me thirë e zonë në konë mu matë mirë apë e thirë se mas e zonë të nej ki me shku dikën të të të të të shpijë edhe ato e ka mba e ka pagu që nga me arsat, pëndaj do me, me, me qenë njërë njës për kontributët në sëkripicën, jo me arru për shumë vëllafërë, ata s'kanë ditë, jo, kanë ditë bëdë mirë vëllafërë. Ajë njëri që vene falë sa banë gjami, edhe pse mundë bërgosët në thko, mund të kohë, edhe pse mundë të vritit apo qëka të qoftë, bëdë mirë e ka ditë. Jo, ata. Ajë s'pas ka ditë mirë për fejën, se i kanë mungu të adithë, e ka falë sa banë gjami. Është çampion natyre të mirë sepse po flan, të shtëpia e Folsa Bolton më së vakti. E dike gumtu fit mirë, apo? Kur ajo gumtu fiton mirë logo. Prandaj kanë agjërua në situata të fikra, në punë. Na sot agjërojmë edhe verës, po ndër rikthejmë apo e menësin klimat u vlladit, e menësin sana për. Po të forsi të ata kanë agjërua. S'provova. Është obligim me humirë, sa për arsye kanë paguë me mund maksimal, domthon turqët që صدني أكزي مطلع بس طيقة ثان مقداد رضي الله تعالى عنه فجابي فرقان فرق به بين الحق والباطل كار پیغمبره صلى الله عليه وسلم فرقان من دارس چه اکان دا جا بورتين جا بورتين. وفرق بين الوالد وولده اذا كا كار متى پیغمبره صلى الله عليه وسلم كان دا اذا بابن جا يبيره Qatër Mikadohu shiko që farë sitote në kona së tira Në kona kënë kalaj Të fësad dhe ki babë në musliman e vetë e musliman Në gëtë të mëgë dhe këpun Pas të këtër Mikadohu r.a. ta'la anhu Hëtëtë in kane rëgjulu Shiko në këtë që këtër Mikadohu Hëtëtë in kane rëgjulu Le yara walidahu A u waladahu A u akahu kafiran O qëtë fëtëha Allahu Qufle qalbihi bil iman U ja'lemu ennehu inheleke Dekhalen nar Tha të njerit në ndodhke në kohët Përgambërës ome Me pa prindin Me pa vlaun Me pa djalin Të gjytën në mosbesim Të gjytën në idhutari Të gjytën në kundërshtim të e përgambërit Sallallahu a sellem Ma të edhe në luft kundër përgambërës ome Me ka pa masy të vet Dësë vet vetës Ja ka qelë Allahu gjellewala Drunin e zemrës të jepëtën Vetë musliman sa hi Ama ata tjerë që i kotë zemrës Së janë musliman ata Sa ju ka dhimë Shtirë ka qenë Shtirë ka qenë me po njëri Ka, ka, ka, ka shkon me durë dhe në gjëhnem Edhe ka unë e ka ditë Që kërë besimtore e ka ditë Se nëse vdesin që gjendin, helek Dhe që gjendje desë Shkon në gjëhnem Në kuptim të dojtë Adin sa e fështirë është kjo Adin sa e fështirë kjo Kajte në vëzë dhe kjo është aje pjese edukative që i ka mësu për në aspekt në dhemëshurisë, mjë dhim njërësë. Sa njërë për pak punë ato përshambullë, kjo është i dalëm feje, kjo është i devjumë, a në kofë që është pra, në kofë që është, që e të bëndi? A do të me i këpi tjetë në ofrumë, me, me, me, me pështu? A dhe lëzë, tënë, për shambull, a, a, a, në vëzë nëse ti e shenit afrëm të në tënë, nëse e sh Që, që, dhe më donë, rezikohet seriëzisht jetë e të jetërën. Për, për situatë, me nëzirë pjesë e sitatë, mundësh me e thuj gishtin, mundësh me e gridh dorën, mundësh nështë, nështë me e prej, komën, a të binë me në këtu pasoja e ti pje për shtën jetër, më këtë binë me në. Futësh edhe me për shtë jetë njërja lopën përpune madhe, jetër mi apështu, shumë rëndësia ma, me që thatë, dunia është kjo, nuk desë së, desë pas, nuk desë një muje, <hlephe> nuk desë në ujë, nuk desë në gropë, desë në strata ma desë, po prapë se prapë, bën mundin e më, pagunë, sa pagunjet, se si jo këshkojmë nga një rase, përsham pagunë, përshërim 200 njerët, e shë 200 njerët është të në këto parë, edhe në është ta me pë prap se prap, im ledhin, sheshin, qështë kar mundësi, veç, në është ta pëpshtarë, për du një apë, ndërso, so japin për me pështu në heret, një është dhe sëtë, asë më gëri dhe të bile apë, asë bile, asë bile pak me aprisht të rezit dhe në apë, për më thashtë që pështuaj mu apë, për, për te din që fa procesi i apë, aj nëse vdes në që gjendje, si këm e kënë hollë i ti të kalazë u gjelë, për e ma shumë d Ma shumë gadishmëri, ma shumë këmgullje, ma shumë shum shum insistim, ma shumë sabër, për më shpetu njerët që janë viktimat shëjtonit. Të se të mi gjiku ata? Lej të gjikonë Allah, Hadhu Gjell. Ose se duhet me gjiku, gjikonë njerë që di me gjiku. Na të punojmë, na të angazhohem, sa të diskutime bëndë. E aje që e lejnë kitë punë, e aje që e bëndë kitë punë, e aje që e bëndë kitë punë. Ati shka thire Allah, hapëtanë. Qka të krymë pun me, me, me shpo dhe filonin që sështë mësliman? Qka të krymë pun t'jo? Kjo është vendim shkretikër të vërtet, ka kush mirët me nga t'pun. Dhe nuk du mi jam shqel dyrët vetës ka që i tjera, po du mi këshu mi qel dyrët. Edhe me thonë, me zëbën me rejtë me ta, dhe ta hegjë bre, a du të me insistu. A jo sot, me në zi pretë me thonë që me Elion, ta ofër me Elion. Mi këtë dhe te ka po me s'y të vetë. Ka Thot, u anha lilleti kare Allah Azogel E që kjo është fund, pëse ka përë Bukhariur e më këtë hadith këta, dhe në fund Që kjo është e që Allah u ka thon Që kjo është, që është e Allah që ka thon Që Me pa, me pa fëminë tënë Po edhe prindin tënë, familin tënë me pa E më tukna syni, jo që shtrapë tënë Se së kna që të syni kur, azemra së kna që të kur me i pa Të panë nërësërëmë Allahot Azzot Jallë Në mekatë Allahot, së nga që të sujënë i besëmë të arështofën Që të ka mirë dhe, i këna pojëna zëmër në kadhimët Aba shikra Allahot që ka thëtë Walledhine je kulune Rabbena, heblena min ezoajjina Vë dhurrijatina kurre të ajun Surën Furkan, në fund, Allahot Azzot Jallë Përmanë, cilësidë Rabbetë Allahot mire, pasë i thëtë E ata që thujnë O Zotë jonë, Rabbena Heblenamin ezvagjina O dhurrijatina kur rrët e ajun O Zatë, në jep Munëciqe Në furniza me këtë begatiqe Të shohim Heblenamin ezvagjina Ezvagj, këto janë Daon Gruja, ose burri, zauj Bashaturit, po ashtë edhe Shoku Edhe pasarës Në jabë, dhe më thonë, në familje tona, në pasarës tonë, që të shumë atë që kur rëtajnë, të afladit shpikët të në nëpëtën. Cëllë është të e me pa? Me pa ka lezonë Kurënë, ka përmenë Allahënë, ka falëtë, ka punëm për këtë dinë, ka mësën tjerët, ka jabë për Zotën Gjellë Gjërellu hu, ka embrunë fenë, ka bonë mirë njerëzve, ka pajtonë mes njerëzve. Kërë është e kështë, thotë B Mijo është taj që ta knajt zembrën, po që atëre që është të të përën. A ma nuk mund me konë që ta knajt zembrën, ta knajt shpirtin, e ti e she, në që është një të keqe, e ti e dëgjën, fjoll të këshia të thonë, e kështë në rrath. Ma dhe është begatif mijo, edhe është këna cëj, si. ma është në cëj si kërëdhin që Mosafën që e ke redzu ti, bashënë dy këshmës të je, se gjatën që, ke të, Apo, që ke të, e ke s Se e lëndi kërë më zë vetë, apë. A dajë prëstani një lë fëmi, apë. Prëstani është, apë. Sikur se ka vonë zë kërija a.s. Kërë e ka kërku fëmi unë. Mi në e ja pëllohëm, që ka vonë? Jeri thuni, ua jeri thuni ali Jakub. Qëmë të shëgën mua, të shëgën Jakub. Me qëka të shëgën? Një pasurin Jakubet e zëmë. Po të shëgën fenë, të shëgën shpallën i badetin. Që të Sikur se ka vazhdo mas Jakubit ka arzekeria, që është të më ardi, kësh mas me që e vazhdo në këtë rrugë, që kështë në ciemat, kur lenë mas vetët dikën që e vazhdo në rrugën, e vazhdo në batën e, e, e, e flamurit, të utje, e tutje, e tutje kështë më lafën. Edhe ne kemi po arraste, nga matë vjetër të i kemi taku në këtë gjami, kur ka fëllumë ushë u gjemati i sabat, disa nga vjetër të rrinë, tash edhe me Pse? Pse kena postut? Sot disk e dikush apo një më pak, një më pak nuk dishuma do të vjen dikush e çel xamin. Ata tash emocionon trit edhe më dek se kem zhik. Pse? Pse? Për që i po vazhdon. Alhamdulillah po vazhdon tutja. Përndaj të Lozër, kërtaçi po më thotë për shtypje. Kërtaçi kënaqë besimtarva. Kjo është e pse gëzuar për fëmijët, be atë gëzuat me grua ata. Për ia fotkë të shënjinim u gzu kur gruaj shpa stolit ata. E mëmbur para tjerë për, për shfaqjen e solive të gruazave atapo. Çfarë knaçie është kjo? Knaçi që la shemën bullëse, është moral, është çikën e motorrën e qetë çofta. Ç'kjo knaçie? Kur shevllon sejtë, është shevllon me Kur'an, është e babën me abdes, është nënën. Kjo knaçie atë një, ç'kjo është atapo? Pa Ibn Buhari, për këtë ka pasur mal, ka thonë kapitull që thotë se fmija është knaçia me kur'an. Fjetë kur të don është ne odn Allah edhe kur është në kënaçin Allah Allah si e Allahut e valla Allah na iknos suton fmiton e pasarseton Allah na iknos zemrat tona në popullin ton që ti shohim që po i kthejnë Allahu Azhgal e po i kthejnë namazet e Allahu dhe lë na ruajt nga ka, nga këto pomi nga kushtota që më të mrzitin nga lëfimi rrugës Allahu dhe nga nga nga themi këtu kushtimisht viktimat e, e, e shumta që po i shohim nga shejtani mallkum She kam vënë herë sot alika, hija habit. Nga devjimi, nga nga Allah na ruaj nga devijimi e nga lehticia. Ne ashtu si Allah u zimi në përkushtimin e udhërimit ndaj ti, e na mëson që të kemi pasar stharit. Pavarësisht an familjet ton, an shokët ton, an të afërmit ton, që vazhdon tutje. Vazhdon tutje të thojnë la ilaha illallah muhammedur rasulullah. Allah e shpëloi për mendjen, kaç për Zot e shpëloi, sallallahu ale Muhammedu wa, Muhammad, wa alihi wa sahbihi sallam taslimen kether.